Насаджувати їх на піки і проносити в урочистому поході перед благоденствуючим падишахом. Осман Чауш не просив відпуску посольського, бо мав ще повноваження високої порти, яких не міг висловити за одним разом. Він знову просився до мене, і це було вельми до речі, щоб гаразд подратувати панів-комісарів, які не могли діждати своєї черги і, мабуть, кляли в душі цього марного козачка Хмельницького». При других своїх відвіданих Осман Чевуш передав мені вист від султанського наставника Бекташа Ги, мого давнього знайомого, і сказати б друга. Бекташа Га знову ласкаво згоджувався зватися не тільки батьком-наставником Великого Падешаха, а також і батьком гетьмана українського, щоб гетьман упевнився в його доброму ставленні до себе і в силі, яку Бекташа Га має коло Аситане ісаден, цебто біля порога щастя. Тобто слово осман Чалушу велено передати гетьмину і Хмельницькому текст «Угоди між його величністю султаном і військом запорозьким та народом руським про вільну торгівлю на Чорнім морі». Зроблено це, знаючи відважні пригоди козаків і самого гетьмана Хмельницького на Чорнім морі. а також згадуючи давню приїздню гетьмана Хмельницького з колишнім султанським адміралом, про що знає тепер є нинішній капудан Паша, який передає гетьманові Хмельницькому свій привіт. Такого дарунка я не сподівався не тільки від Вакташа, але й від самого Господа Бога, що сіл князя Олега, не мали мені з ким угоди про Чорне море. Відтоді, як століт тому, Сулейман Пишний проголосив Чорне море внутрішнім турецьким озером, Дахліє Кийгель, туди пташка Дзьоба не с нього і бачу відважні запорозці та донці звитяжно вривалися в море на своїх утлих цуденцях і шарпали турецькі кріпості або ж щеплялися в нерівних боях з тяжко османськими осменськими галерами. Шляхта, якій не смілося побувати на Чорному морі, пускала поголос, що всі козаки, суціль, хижаки, грабіжники. А тепер цих грабіжників сам султан пускав на море і запрошував, як посередників чесних, у великій торгівлі між безмежною Турецькою імперією і двома наймогутнішими приморськими християнськими державами Москвою і Польщею. Було в угоді такі пункти. Перше. Султан турецький дозволяє війську козаків і їхньому народові вільне плавання на Чорному морі до всіх своїх портів, городів і острогів, також на Білім морі, до всіх своїх володінь островів, з їхніми портами і до портів інших государів і володінь християнських. Також до всіх рік і городів, з якими за бажанням своїм в торги й копецькі діла входити мають, продавати, купувати і міняти по волі своїй, стояти в портах і виїздити, коли захочуть, без будь яких перешкод, спротиву і утруднень. Друге, для сприяння новій торгівлі війська Запорозького і народу його, султан турецький звільняє їхніх купців від будь-якого нитай податі, а також товари їхні, які тільки вони в державу його ввозять, або з держави його вивозити захочуть, строком на 100 літ, коли не на 100, а хоч би на 50, або принаймні на 30, за чим службові начальники повсюди доглядати будуть. А по скінченні ста літ, коли Аллах дозволить, то більший тягар подити, який самі турки, нести мають. Третє. Для стримування своєвольних людей від нападу на море. З дозволу султана військо Запорозьке закладе кілька городів портових нижче порогів, аж до гирла Бугу в Дніпро. Звідти й торгівлю свою чинити, і безпеку на морі проти свої ля забезпечити само собою має». Я читав ту угоду пункт за пунктом у голос, а старшин моїх хіба що Джалалі розумів усе до кінця. Та, власне, це ж і не привіз таку неспогадану в діях землі нашої угоду. Кожна, прочитавши два чи три пункти, питав його, чи воно все так холоне, як треба? Та здається, Богдане, що саме так тхай йому Греції всі турецькі святі на додачу поблизькою міцними зубами з-під густого вуса, що його й досі не брала себе зна. А чим би то вони в такому покропі спорядили цю угоду? Як гадаєш? питає його далі, вичитавши ще пункт про те, що нам, як колись ще при князях київських та імператорах візантійських, приділений двірш у Стамбулі свій по всій недоторканності і при левях потрібних і знатних та, мабуть, бояться нас богатанні. Почули про нашу силу, а для турка сила над усе. А може хочуть, щоб ми стерегли їм море від самих себе? Може так. На те ж вони й хитрі та мудрі, і Аллаха свого згадують за кожним словом. А ми свого Бога, бач, згадуємо, лише коли не перевивки. Тоді я ще прочитав угоду, вже нашої, щоб генеральний мій писар збагнув про що йдеться, і тут же сказав Виговському звідомити комісарів королівських про неї, пославши кожному з них список. Виговський слухня не нахавив голову, і аж виказавши вас мен особливу честь, спитав його, коли він хотів мати відпуск посольське, щоб зготувати для нього шертні грамоти і передати дарунки для султана, Матері султанської, батька Султанського Бекташа і Садразама Мехмед Паші, за їхню ласку до мого війська і до народу мого, та до мене самого. Привітка. «Шертні грамоти, охоронні грамоти». Садразам – Великий візир. Пан Кисіль тим часом лютився, сидячи без діла в Переяславі, замкнутий в приділеному йому домі козаками моїми так щільно, що й миша до нього не прослизнула. Слава мені щодня гнівні цидули, вимагаючи початку проведення їхньої комісії. А я б ж полишав ті описання без відповіді, або ліво-городському відписувати, що маю державні турботи, то по приему турецкого посла, то на выпуск послев молдавского и мунтянского, то снова ж таки по приему и выпуску